Bona nit a tots, benvinguts a una nova edició, aquesta ja és la segona de Núvol de Fum. Una salutació de qui us parla, Soc Jaume Montsant, Ja estàs escoltant Ràdio Mollet al 96.3 de la FM o per internet a www.radiomollet.com. Avui tenim un programa ple de molt bona música, així que no esperarem més i deixarem que soni el primer tema de la nit. I aquest primer tema és de l'artista Photofob, eh, sota el seu nom real, Herwin Holzman, una peça publicada pel net label Donatom en la seva referència número 122, un àlbum titulat Yes, we are mobile, del qual hem extret aquest mobile número 4. Tofop és un reconegut artista austríac de l'escena Net Label amb alguns llançaments excel·lents a segells, com per exemple l'Aridae. Ell produeix estils molt variats com l'ambient, el dubstep, els breakbeats, l'electrònica, la IDM i com no també treballa amb les gravacions de camp en aquest cas, publica aquest treball, i és yes, We Are Mobile, en el label Tonatom dins la referència número 122. Hem escoltat el seu tema Mobile número 4. I continuem amb la col·laboració de l'artista mexicà Ketzel Kontla, per altra banda un dels responsables del fantastic blog de Net Audio, Net Labels and News, el qual des d'aquí us el recomano, i la, el polac Christoph Polatzenko, junts formant aquest projecte, Jo soy un otro tú, el qual va publicar un treball titulat "Supranaturalis" en el Nelavel Audiocast Productions. Escoltem un dels temes que apareixen a en aquest treball: Telepati. Keztal Contra y Christoph Polaczenko forman aquest projecte projecta, jo un Otro tu, un projecte amb sonoritats ambient, amb instruments reals i unes influències clares del jazz. la música de Yo Soy Un Otro Tu ens apropem a la música de Thomas Park, un veterà també de l'escena Net Label, conegut sota el nom de Mystified, que acaba de publicar en el Net Label Boomfoot la seva referència número 177, titulada Masks and Wines dalla qual escoltem aquest còsmic intelligence. Hi, study for at least three years, and I was working in the war room, I had the clearance the document, it was pulled, I had a chance to see it, and so helped me, that's what got me started on this thing, and Jerry literally changed my life. Central Europe into tornadoes, and uh, all the alarms went off, the Russians had gone on full alert, the NATO forces went on full alert, and in those days, no one really knew very much about these objects, for a time, the NATO, objects might belong to the Soviets, we learned later, that for a time, the Soviets thought they might belong to NATO, our time, were not belong did not belong to anyone that they were not from here so they initiated a the study in 61 after this event for three years I was I arrived in 63 the document was born. and as I told you it literally changed my life because I realized for the first time that this was not only a big story it's to bring a story into a history only an incredible I had showed Uh, you, uh after all these decades what have would sure do you think it's all the same uh, group of uh, extraterrestrials but my conclusions over the years I've been really studying it now for 40 years trying to come really my conclusions are very similar to what was doing here Mystified o també conegut com Mr. Vapor publica aquest tema, Cosmic Intelligence, dins d'un disc publicat a Bumfoot, un disc on ha recopilat alguns temes antics que tenia per allà guardats del qual aquest Cosmic Intelligence és el més tirant cap a l'ambient, ja que es tracta d'un disc més aviat rítmic i eh, enfocat a l'ús dels samplers i de patrons d'un tempo, d'adapt i d'aidm. I continuem amb aquesta peça que ja tenim sonant d'Eric Sall, del seu darrer EP publicat pel fantàstic Net Label Basic Sounds de Canadà, un EP eh, sota el nom Direction amb tres temes de Tecnodab, on es nota l'ús de les gravacions de camp i un so espectacular, com no podíem esperar menys, de Net l'Abel de Canadà. D'aquests tres temes que formen part d'aquest EP Direction, hem escollit aquest que porta el títol de A-Vope. Thank you. Això que escoltem es diu a Aboub i és de l'artista alemany autodidacta Erich Echal. També podreu trobar música seva sota el nom d'Alberto Buitoni. Eric Schaala ha publicat aquest EP titulat Direction en el netlabel Canadenc Basic Sounds. I nosaltres continuem. Estàs escoltant Núvol de fum a Radio Mollet al 96.3 de la FM o per internet a 3 www.radiomollet.com. També saps que tenim un blog del programa núvoldefum.blogspot.com i que allà trobaràs els podcasts, enllaços, als discs que escoltem aquí al programa y también algún vídeo información ampliada sobre los artistas y segellos I nosaltres continuarem escoltant una peça d'Ambient, d'Ambient Drone, del productor rus de música electrònica, Alexander Txerezhnev. Ell ha publicat un treball recentment en el Netlabel Kavi, un treball titulat Rural Parks, i escoltarem precisament el nom que dona títol en aquest treball. Rural Parks Alexander Cheresnev és, com dèiem, un productor rus de música electrònica de diferents estils, principalment l'ambient i la música industrial. Ell ha publicat diversos vinils i referències digitals sota el nom de Siberian Sun. En aquest cas, publica els, amb el seu nom real Alexander Cheresnev, aquest treball titulat Rural Parks en el Netlabel Cavi. I continuem amb els sons més electrònics, més propers a la IDM, de Plaster en el segell Crazy Language i el seu tema radon remescla de rec Overflow. Si busqueu IDM de la bona, no dubteu en visitar Crazy Language, aquest Netlabel va publicar aquest tema de plaster titulat Radon amb uh, la remescla del Gran Rec Overflow. I continuem amb l'ambient de l'artista portuguès Leonardo Rosado. Ell ha publicat un treball recentment en el Netlabel Laverna. Aquest treball es diu A Long White Sleep. I escoltem un dels seus temes, Variation in White, número 4. Doncs això és aquest Variation in White número 4 des del treball de Leonardo Rosado a Long White Sleep publicat per la Verna Ned Label. I des de la música de Leonardo Rosado, que ens arriba des de Portugal, viatgem fins a Galícia, no gaire lluny, per escoltar la música de Jesus Valle publicada pel Netlabel AudioTalaaya. Xesús Valle és un artista gallec, com deien, que presenta aquest treball per a Audio-Talaia basat en la síntesi analògica i granular. Xesús Valle explora els camps del disseny sonor, l'electrònica experimental i la improvisació. Forma part de l'Orquestra de... de Música Espontània de Galícia i crea espais sonors per a teatre, per a dansa i també per a audiovisuals. Ha publicat molt material a diversos netlabels com WebHunt, TestTube, Nishi i Biodata i en aquest cas presenta per a Audioetalaia aquest Gently Annoying. Escoltem aquest Ochi Ita del gallec Jesús Baller, un tema publicat per Audio Talaia en el treball Gently Annoying. Aprofito ara que està sonant música d'Audiotalaia per donar les gràcies a aquest segell i al seu responsable Edu Comelles per donar suport en aquest programa Núvol de Fum incluent els podcasts del programa dintre de la web de la, del net label, del portal d'Audiotalaia aquest portal és audiotalaia.net i des d'allà, doncs, podreu escoltar també els podcasts de Núvol de Fum. La setmana passada ja vam escoltar música de Gaston Arevalo precisament del seu treball titulat Marea i publicat pel Netlabel Passage a la seva referència número 4. I aquesta setmana ho tornarem a fer, escoltarem un altre tema d'aquest treball, en aquest cas escoltem aquest Hielo Norte. Escoltem aquest Dielo Norte de Gaston Arevalo, un tema publicat en el seu treball Marea, eh, publicat en el 2010 per Passatge. I si abans hem parlat Talaia i hem escoltat un dels temes de les seves darreres publicacions. Ara escoltarem el projecte del seu director, d'Educumellas, un dels seus projectes, Cello Plus Laptop, eh, un projecte en col·laboració amb Sala Galant. Ella toca el Cello, ell manipula aquest so del Cello, incorpora gravacions de camp i manipulació digital, hi formam peces tan fantàstiques com aquest de Han publicada per Scala i també pel malauradament desaparegut programa de Radio 3 Sismógrafo en un recopilatori fantàstic, eh, immens ple de música boníssima, de música ambient, dels millors artistes d'arreu del món. Eh, titulat Escala 2.3. Escoltem doncs, aquesta peça de Cello Plus Laptop titulada The Hand. Sara Galán i Edu Comellas, Chelo Plus Laptop, entregaven aquesta peça per al recopilatori Escala 2.3 publicat per Escala en Label i pel deia malauradament desaparegut programa Sismógrafo de Radio 3 presentat per Jordi Firaldez. No sé si ens escolta Jordi, però una salutació des d'aquí, des de Núvol de Fum. Xelo Plus Laptop acaba de publicar recentment un treball titulat Paral·lel Pats en el segell Collective Envelope, que amb en properes edicions del Núvol anirem desgranant tema a tema. I amb aquest dejan de Cello Plus Laptop arribem a la fi del nostre programa d'avui. Espero que us hagi agradat i espero que repetiu la setmana que ve. La... Ja sabeu que la repetició d'aquest programa la tindreu aquí a Ràdio Mollet dissabte a mitja nit. I si no, doncs sabeu que tenim el blog núvoldefum.blogspot.com i que allà podreu repassar els podcasts, els enllaços de la música de la que escoltem aquí al programa i informació ampliada. També sabeu, ja us he dit, que podeu escoltar el podcast de Núvol de Fum des de la web d'Audiotalaia a audiotalaia.net. Sense més què dir-vos, m'acomiado fins la setmana que ve. Ja sabeu que ens tornem a trobar dijous a les 10 de la nit a Ràdio Mollet al 96.3 de la FM o per internet a 3 www.radiomollet.com Allà doncs, ens trobarem dijous que ve a les 10 de la nit, com dic, a Núvol de Fum. Que passeu molt bona setmana i que sigueu molt feliços.